јевност мој мој мој сваку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 U Božičnom postu postavljeno nam je vrijeme, takozvani posni dani, posno vrijeme, sa jednim jasnim ciljem, da praznik koji je pred nama, dakle ne pred početak olimpijade, pred početak nekog drugog, socijalnog procesa, ekonomskog, političkog, ne pred početkom neke kampanje, ili izbora, ili rata, nego pred praznik rođenja gospoda našega Isusa Hrista, to vrijeme provedemo spremajući se i tijelom, i dušom, i duhom, da uđemo u tajnu praznika i da se tamo, sabrani, zajedno obradujemo velikom radošću. I da primimo onu radost koju nam više niko i nikada neće moći oduzeti. Ni lukavstvo demonsko, niti sila grijeha, niti snaga smrti. Ta radost jeste radost vječnoga života, a vječnoga života nema izvan vječnoga Boga, a ljudima nema mogućnosti, nema prostora da priđu. Vječnosti sem kroz njega i kroz njegovo tijelo, kroz njegovu crkvu, kroz sve to pravoslavlje. Zato naša majka crkva, znajući da smo raslabljeni, znajući da naša misa od malena stremi ka zlu, da smo Spremni i kadri brzo da zaboravimo velika dobročinjstva, velike darove, da smo skloni brzom gubljenju orijentacije, da smo spremni brzo da zaboravimo ono što ne smijemo da zaboravimo, ostavlja jedan period u vremenu postnih dana Sa jasnim ciljem, braćo i sestre, obratimo pažnju, jer vrlo često mi se pogubimo u tom prostoru posta, ne znajući praktično ni čemu sve to, ni zašto postimo, ne znajući i mnoge druge stvari, ni zašto crkva, ni zašto sveta ta ni zašto praznici. Zato je mnogo važno... Kad uđemo u opštenje sa crkvom, kad počnemo da se upoznajemo sa njenim praznicima, sa njenom radošću, da uđemo u smisa tih događaja. Zašto su oni tako važni i zašto na važnost jevo do dana današnje? Kad su se već mnoge stvari izdešavale, mnogo toga se promijenilo, mnogo toga se najavljuje. A ovaj praznik i uopšte svi praznici crkve i vavedenje, a i rođenje gospodnje, Božić ne gube na snazi, evo su i danas kao i juče, i bit će snažni sve bude vremena da se praznuje i radost vječna da se stiče. Zato ušavši prostor Božićnog posta. Treba da krenemo, braće i sestre, svi zajedno. Neko posti strožije, neko posti vaganije, neko će samo prvu nedelju, neko će samo po neko će na vodi, neko će na ulju, neko će da mrsi u toku posta. Ajde neka bude kako bude, ali daj makar da imamo Jedno zajedničko, da smo svi krenuli ka vitlejemu, da smo svi krenuli ka jevci, da smo svi krenuli ka ovaploćenju gospodnjem, ka izvoru vječnoga života, vječne radosti i vječne svjetlosti, koja nam se nudi kroz našu ljudsku prirodu. Mi braci i sestre, nema potrebe da tražimo radost bilo gde drugo. Ona je tu, sa nama, među nama. Ona je tu projavljena na najčudni i najbolji mogući način. Tako što se sin Boži, upravo protiv i postao je jedan od nas, postao je čovek. I kao takav svakom čoveku Ponudio vječni život pod uslovom da uđemo u zajednicu sa njim. Na koji način? Kroz svete tajne, kroz sveto krštenje u ime svete trojice, kroz primanje duha svetova u tajni miropomazanja i kroz redovno učestvovanje u Tajinstvu tijele i krvi, primajući njega samog u svetoj tajni pričešća, u svetoj i božanstvenoj liturgiji, dakle u onoj službi u kojoj evo u ovom trenutku uze uzesmo učešće. I samo u njemu, braće i sestre, mi možemo da se izbavimo od naslijeđene bolesti od nas svijedenog smrtonosnog virusa grijeha kojim su zaraženi naši praroditelji Adam i Eva po nagovoru demona Satane i zaraženi su ne zato što ih je on prisilio nego zato što ih je prevario a prevariti nekoga znači ubediti ga Da ono što radi jeste dobro po njega. I čovek tada, otvorivši se voljom slobodnom i usvojivši takav predlog, to jest obmanu, biva obmanut po svojoj volji. I takva obmana izaziva velike i duboke poremećaje i posledice. Tako je bilo. I sa našim praroditeljima, Adamom i Evom, tako je došlo do pada. I ta bolest toliko je duboko povrijedila našu prirodu, braće i sestre, da evo do dana današnjeg ona iz ne izbija. Ne samo što ne izbija u smislu isjeleni i ozdravljenja, nego je počela da izbija u onim najgorim projavama. Sodomskim i Gomorskim opet je počela da projavljuje svoju demonsku silu kroz ljudsku prirodu kao u vrijeme Noja pravca i time da najavljuje potop da najavljuje istrebljenje ovog puta po riječima gospodnjim ne vodom nego ognjem ta bovest Te grehovne projeve, masovne grehovne i pojeve i projeve u svim oblicima, od nasilja, od okrutnosti, a nasilj i okrutnost, po učenju naše crkve, jesu kult satane, kult nasilja i kult seksa, kako uče sveti oci, kult razvrata, kult bruda. To su dva satanska kulta i mi vidimo da ta bolest koja duboko povrijedila ljudsku prirodu i te kako djeluje i danas i projavljuje se sa sve većom silinom. Svjedoci smo toga svi, dovoljno je uključiti televiziju i biti ispred nje samo pet minuta i projavit će se nešto ili nasilje. Ako ne bukvalno na fizičkom planu ono mentalno nasilje pritisima besmisla, laži, odmane, vulgarnosti, gluposti i to je veliko nasilje, nasilje glupošću ili neku razvratnu, bludnu senu, praktično da drugih sadržaja više i nema. I što je najgore, svijet sve više projavljuje potrebu za takvim sadržajima. Vidimo i sami da se najviše ljudi okuplja tamo gdje su ti kultovi poštovani. Vidimo sve češće ratove, vidimo sve češću brutalnost, sve češće nasilje i u porodicama. Vidimo da sve više djeca ustaju na roditelje. Vidimo da roditelji ustaju na djecu, narod na narod. Pogajte samo 20. vijek, praktično Savi je prošao u ratovima, u pokoljima, u masakrima. Mi danas govorimo o boljoj budućnosti, o boljem sutra, o ajmo naprijed, a 20. vijek kao neki prokimen najavljuje velike katastrofe 21. vijeka. Sa čime smo ušli 21. Da braću i sestre? Sa tri masovna pokolja, da ne ubrajamo one druge manje. Ušli smo sa eksplozijama nuklearnih bombi. I sa mnogim drugim projavama, potpuno demonskim projavama. Ali projevama koje su se javili kroz ljudsku prirodu, nije to braću i sestre Djavoj ušao u avion, pa on sa njegovim letelicama bombardovao zemlju i ljude, nego su ljudi, njime i njegovim duhom zadojeni, ustali jedni na druge. Kroz ljudsku prirodu se demonska sila projavljuje. I kroz nasilje, kako rekao smo, i kroz vrlo često, i kroz nauku, umjetnost, filosofiju i važne oblike religioznih sistema i mišljenja. A sve to, to je vrlo važno da primijetite, to je nešto gde smo vrlo tanki, pa su nam i dijagnoze uglavnom potpuno pogrešne. Dakle, da Prepoznamo da se svo to zlo projavljuje upravo kroz nas, kroz ljude, kroz ljudsku prirodu. Ljudi kolju jedni druge, ljudi ubijaju jedni druge, ljudi siluju jedni druge, truju masovna ubijstva, koncentracioni vogori. To nisu vogori u kojima je džavo, braće i sestve, nego čovjek čovjeka ubijao. Mi... Naš narod i te kako dobro zna kako ta demonska sila može da se projavi kroz ljudsku prirodu. Što ne znači da se nije i kroz, našu, i kroz naš narod projavljivala. I projavit će se braćo i sestre uvijek kad godne budemo u crkvi i kad god ne budemo na svojim ranama imali... Kako, je, kako su govorile sveta ta braća i metodije, fogaster božanstva, da zalipimo taj iseliteljni fogaster na rane, koje su nam nanijeli demoni, koje nam je nanio sam arhistratik podnebesnih, to jest demonskih sila, satana. I postoji samo jedan način, vjerujte, braćuji se, sa samo jedan način, samo jedan put, samo jedna vrata, samo jedan hram, samo jedna crkva i to pravoslavna u kojoj od tih bovesti možemo da se ličimo. Jer ta bovest je jako duboka, otišla je mnogo duboko, danas je vrlo mali broj ljudi prepoznaje. Ne samo što je ne prepoznajemo, nego smo počeli i da je razvijamo, braće i sestre. Vi ste svjedoci da ovaj naš vijek, 21. počinje sa novim predlozima novim slobodama. Da može čovjek da živi i drugačije. Da možemo da imamo drugačije odnose, jedni između drugih, između pogova. To je, braće i sestre, razvijanje pale prirode. Vidite, neko će reći, Obratite pažnju, jer mi smo ipak u crpi, moramo da budemo saglasni sa njenim učenjima. Neko će reći da su to prirodni procesi, da to dolazi iz prirode, da to čovjek baš hoće, on to hoće. On nije bolestan, on to hoće. To je prirodno, tačno je. Prirodno je, ali postoji pala priroda. mnogo važno. Učenje o padu daje nam odgovore na mnoga pitanja i tumači mnoge situacije. Tačno je sve to prirodno, ali to je od pale prirode. A pala priroda je pod direktnim dejstvom i uticajem satanskih sila. To što braću i sestre nama nabacuju kao prirodno, to je od pale prirode. To je prirodno za demone, to je prirodno za satanu i prirodno je za sve ljude koji njegov duh prime i razvijaju. Tako treba znati da kroz razvijanje takvih, nazovi slobodoumnih ideja, kroz traženje takvih prava, mi samo dajemo veći prostor duhu preispodnje. Mi samo dajemo veći prostor onome koji nam je oduzeo blaženstvo u raju, u Edemskom vrtu, na samom početku. A zašto? Zato što je prepun zavisti, braće i sestre. Satana koji se pogordio, koji nije htio na nebesima da živi u zajednici, nije htio da bude prvi među angelima, nego da bude prvi u svemu, ili Ravan sa prvim, nije mogao da se smiri o te velike ljepote i velike slobode, kako kažu sveti oci, Satan imao veliku slobodu, veliku ljepotu, bio je prepun svjetlosti, ali rodila se gorda pomisa u njemu samom, da može i sam, da može da se odvoji, da se emancipuje. I tom, Idejom tom bolest koju je zarazio i naše pravoditelje Adama i Evu, to su naši zajednički preci. Ja imam oca, đeda, prađeda, čukunđa, imaš ga i ti, imamo ga svi, ali svi imamo jednog oca i jednu majku. To ne, to zaboravljamo, a ne bi trebalo da zaboravimo. Zašto? Zato što smo od njih primili bolest vrači se svi I moj čukunđedi, džedi, otac i ja, i svi vaši preci i svi mi ovdje smo bolest od njih primili, a oni primili od satane, povrijedio ih je duboko, to jest prevario je, obmanuo ih je, poslušali su njega, a nisu poslušali gospoda i boga. I otrov, voljni otrov je ušao u našu volju i povrijedio je. I pala nam je priroda, braći i sestri, to je strašan potres. To treba svi da znate, nažalost s time se vrlo malo bavimo. To treba svi da znamo jer smo ugroženi i bolesni, braći i sestri. Kad vidiš sve te silne i loše pomisli u svome umu, kad vidiš te prokvete želje koje te cijepaju u od onih najnižih, Iako ti iz polje izgledaš kulturan i pobožan, ali u tvome umu se velika nečistota nalazi. Vidiš li sam koliko lukavstva imaš, vidiš li sam koliko nečistih želja, planova i misli, koliko raži nosimo u sebi, koliko ražemo jedni druge, kolikolice mjerstva, posebno koliko zavisti ima, kako zavidimo jedni drugima. Malo mi neko uznapredujem i zavidimo. Koliko su nam tvrda srca i posebno koliko malo ljubavi ima među nama. Što reče jedan naš brat, danas se više niko nikome ne raduje. Gledamo se hladni, blijedi, bježimo jedni od druge, izbjegavamo jedni druge. Nema ljubavi, braći i sese. I gospod je rekao, Da će u zadnje vrijeme to biti najjači simptom kraja svijeta i vijeka i približavanja drugog i strašnog suda gospodnje. Upravo nedostatak ljubavi. Ohladnije će srca mnogih. A ko je to olabio srce koje je Bog stvorio? Iz vrelo ljubavi božanske. Otkud? Ta hladnoća zminska u srcu, braćo i sestre. Hladno srce. Zar to ne zvuči teško? Zar ne zvuči demonski teško? Hladno srce. A svima nama su srca poprilično hladnje. Otkuda to? To dolazi od zmije. Od zmije drevne, od drakona iz preispodnje, od Satane hladnog i mrtvoga. koji nas je ovadio preko naše slobode, obmanuvši nas da možemo da idemo i drugim putem, da ne mora gospoda da slušamo, da ne mora crkvu pravoslavnu da slušamo, nego ima život izvan crkve, pa tako i rekao i praroditeljima Adamu i Evi. Ajte vi slobodno probajte, bit još bolje nego što mislite, nego što jeste. Pa evo vidimo, braće i svese, kako je bolje. Posebno 20. vijek nas je naučio kako je to kad se đavo posluša. A evo i ovaj 21. nije počeo bolje. I neće biti, uopšte neće biti bolje. Sem ako se ne vratimo tamo odakle smo otišli a to je, braće i sestre, gospod naš, majka Božja i sveta crkva pravoslavna. Ovaj praznik, vavedenje presvete bogorodice, dovodimo, i ne može drugačije ni biti, u direktnu vezu sa danom rođenja gospodnje ka kome se krećemo ovim božičnim postom. Samo preko nje, samo u njoj I samo Duhom Svetim, dejstvom Duha Očevog, došlo je do obnove naše prirode. Na ovo, bratite, pažnju, ovo je ključni moment koji daje objašnjenje ovog praznika. U utrobi presvete Bogorodice od njene prečiste krvi, a po obećanju gospodnjem, koje je bilo dato odmah i Adamu i Evi, da će Gospod poslati pomoć, da će spasiti ljudski rod. Proroci su najavljivali da će doći, da se nadamo, da ne očajavamo. Sva ta obećanja, sva proroštva, braće i sestre, sva ona čudesna najavljivanja kroz stari zavjet ispunjavaju se u utrobi presvete Bogorodice, Jer od krvi, a ne od sjemena čovječijeg, nego od duha svetoga, začinje se novi čovjek. Novi Adam, kako ga u crkvi nazivamo. Novi korijen, braće i sestre. Korijen koji je u ocu, u njedrima očevi. Duhom svetim, braće i sestre, zasađen i ponikao. I evo ga, rođeno dnje, a to je smisao Božića, novo drvo, novi čokod, novi plodovi, od kojih ćemo da se hranimo i rane da liječimo od onog ugriza zmije, koji nam je uvi otrov i oštetio potpuno otrova našu prirodu. I samo u zajednici sa njim, to jest primajući svešteno krštenje, miropomazanje i pričešćujući se njegovim tijelom i njegovom krvlju, mi se isceljujemo od te drevne i nasledne bolesti, oslobaljamo se od pritiska demonskih sila, dobijamo snagu da se borimo sa grijehom i to mnogo moćno da se borimo i isceljujemo se od smrti, braćo i sestre, i trugežnosti. I kroz njega stičemo vječni život. A taj vječni život je do te mjere osiguran. Ovo je sad važno jer danas vi očemo da to što radimo bude osigurano. jeli auto, je li stan, je li novac. Moramo da se osiguramo i bez toga ništa ne vjerujemo, ništa ne valja. Pa evo ti najbolje moguće osiguranje. U ličnosti gospoda Isusa Hrista. Koji je savršeni Bog i savršeni čovjek. Ljudska priroda je potpuno obnovljena, obožena, braćo i sestre. Bog je dobio lice čovječije. Bog je postao čovjek. I u ličnosti gospode Isusa Hrista, kako nas uči naša sveta crkva, sveti apostoli i sveti oci, ljudska priroda je potpuno nesavladila. Nju više niko ne može da obmane. Satan ne samo što ne može sad da nas obmanjuje, nego pada na koljena, braće se sese, pred nama, odnosno pred ljudskom prirodom u ličnosti gospode Isuse Hrista. U ovu nedelju, ako se sjećate, gledali smo kako legion demona pred ljudskom prirodom kveči i cvili i moli. Onaj koji nas je dojuče silovao, Onaj koji je gadarinskog bijesomušnika vodio lijevo desno i u grobu, uvodio da tamo živi, sad cvili pred ljudskom prirodom. To je mnogo važno da znamo. Pred našom prirodom, duhovi, braci i sestre, demonski kveče. Dakle, ne samo što više ne mogu da nas obmanjuju, nego kveče, plaše se ljudske prirode. Dakle, demoni su izgubili vlas nad nama, ali pazite, kako i kada gube vlas nad nama, ako smo u zajednici sa Isusom Hristom, Sinom Božim i Sinom Djevinim, ova proćenim, očovječenim Bogom. Samo u tom slučaju, malo li skrenemo sa te skale, opet imaju silu, opet nas muče, opet nas uvode u grijek. Kad zajednici sa njim, oni ne mogu da nam priđu. Kad smo zajednici sa njim, borimo se sa grijehom. Vi sami vidite, vi koji živite u crkvi na liturgijski način, kako se počeli da se mijenjate. Kakvi smo došli, braćo i sestre, a danas je ipak bolje. A kako to bolje? Pa nismo se mi mnogo potvodili, nego je gospod dao. Malo smo ga poslušali, mago smo počeli da postimo... Da dolazimo na viturgije, po da se ispovjedamo, kajemo, pričešćujemo, malo da se družimo, malo da uradimo nešto za bližnjeg, da pomognemo maločice, žrtvojemo i vidi, već je bolje. Poroci odpadaju i protiv grijeha imamo veću silu da se borimo. I što je vrlo važno u zajednici sa njim, braći i sestre. Mi smo smrt savradali. Zašto? Zato što u njemu grijeha nema. U gospodu Isusu Hristu, braći i sest, nema nikakvoga grijeha. On je savršeni čovjek. Savršeni čovjek. U njemu nikakvoga grijeha nema. Nije bilo. Nikakve nepravde. Potpuno savršen čovjek. Naravno, u isto vrijeme i savršeni Bog. I, a zašto je on postao čovjek što će njemu to ako je savršeni Bog što će mu sad da se dopunjuje ljudskom prirodom farilo mu je savršenstva pa ajde da nabaci na sebe ti jevo pa ću biti veći ne braći i sestre on se rađa to, to mena se ovaj postuč, on se rađa zbog nas radi nas i radi našeg spasenja da bi nam svojim božanstvom ispunio srca kroz, ljud, kroz primanje ljudske prirode da nam da vječni kvalitet vječnog života ono što niko drugi ne može da nam da niko drugi i što je vrlo važno što niko drugi ne može da nam oduzme braćo i sest sem ako ga se mi sami ne odreknemo nas od crkve od vjere pravoslavne Od istina svetoga pravoslavlja, od svetoga predanja svetih praznika, niko ne može da odvoji, braćo i sest, sem ako se mi sami ne odreknemo. Šta mogu? Mogu da nas gone, mogu da nas ubijaju, ali time nas ne odvajaju od gospoda. Jesu li odvojili svetoga Đorđa? Jesu li odvojili svetoga Dimitrija? Jesu li odvojili svetoga starca Vukašina i Sklepaca? I odvojili naše svete predke, mučenike, Đakona, Vakuma, Igumana, Pajsija. Su odvojili svetoga Petra Cetinskog. I mnogi iz našeg naroda i uopšte hrišćanskog roda, mučenike, mučenice, nisu braći i sestre. Vukli su im kosu, zube, nokte, kožu, udove, ali nikoga nisu odvojili od Hrista. Naprotiv, smrću su Život vječni osigurali. Eto, takva je mogućnost koju nam daje crkva, koju nam daje rođenje gospodnje koje je nam se dalo kroz presvetu bogorodicu. E ovo je važno, jer danas je njen praznik. Preko nje, braćo i sestre, došlo je do tog kontakta duha svetog I naše ljudske prirode. Znate kako je Majka Božja tu posebna? To nego mi sad pričamo i teško je to umom e, uhvatiti. Znate kako je to posebna ličnost, posebna duša, posebna čistota. Ona je predizbrana od vjekova i u vječnosti da bude Majka Božja, da bi se kroz nju ljudski rod izbavio. Spasao, tako što će sila duha svetoga, pazite, strašna sveta, presveta sila duha Božije, da se kosne njene utrobe, da se dotakne ljudske prirode i da izazove dejstvo, to jest da dođe do začeća sina Božije, tajna predelika, braći i sest. I za angele nesagledna, preduboka tajna. Od ženske utrobe, pazite, Бог, da se začne duhom svetim. Kakva je tu čistota bila potrebna? Čistota misli, osjećanja, volje. I zato ona danas bila uvođena u hram po promislu Božjem, po vječnom planu Božjem, ali svo vrijeme kao slobodna. I biva u hramu deset godina, u svetinji nad svetinjama, u mjestu hrama u koje sveštenik je ulazio samo jednom godišnje. I tu se priprema kroz neprestanu molitvu i post, to je mnogo važno, u hramu, ne bilo gdje, da bi nas poučila da se vezujemo za naše hramove, ne samo svijeće da palimo i da prolezimo, velikom brzinom četvrtom i petom kroz hram, da bismo se parkirali na nekom parkingu ispred hramova Loga svijeta. Kroz crku prođemo 300 na sat, da bismo smo negdje parkirali i uživali izvan crkve. Ne, nego da uđemo i ovdje da ostanemo, u hramu Božijem, da se ovdje vaspitavamo kao što se ona vaspitavala, da se ovdje prosvećujemo kao što se ona prosvećivala, Da bismo smo i mi, kao što i ona, mogli u duši da začnemo, braćo i sestre, od duha svetoga i da se u nama na tajansven, mističan način rodi sin Boži, blagodaću, od našega srca, paloga, unakaženog i umredanog rjesima, tamo obraz Boži da se ucrta, I od obraza Božijeg, od obraza Sina Božijeg. Jer svi mi kršteni imamo obraz Sina Božijeg. Da se rodi dobrim i vrlinjskim dijelima i življenjem, takozvanim svetim evanđelskim vrlinama. To je, kako govore sveti oci, mistici, rođenje Boga u našoj duši. Ali naša duša, da bi rodila Boga, mora da bude djevstvena. Kako će da rodi Boga? Bludnica. Kako će da rodi Boga razvratna duša? Kako će da rodi Boga ona koja opšti sa raznim duhovima, raznim idejama? Sva prljava i razvraćena kao vabilonska bludnica, kako gaže sveti vladika Nikolaj. Nego da bude čista, ispošćena, omivena, sveta, pa da onda začne od duha svetog. Šta mi mislimo, braći i sestri? Da će Duh Sveti da posjeti naše prleve duše. Neće, braćo i sestre. Da će Duh Sveti da nas posjeti, pošto se nagutamo svih sadržaja ovoga svijeta. Nagledamo se televizije, naslušamo razvratnih pjesama. Noge je loše poteze povlačeći, pa će Duh Sveti da dođe i da nas dotakne. Pa neće, braćo i sestre. Ne može to tako. Treba duša da se pripremi za njega. Zato je post, Božišnji posti dat da se pripremimo. Da ne bude samo da se Gospod rodio na jednom mjestu, ili u jednoj ili nekoliko duša, nego crkva nas poziva pripremite se ljudi. Ovo je zbog vas koja je velika mogućnost. Ovo može i u vašem vitlejemu i u vašem srcu da se desi. Da se Sin Boži, blagodaću Duha Svetog, rodi u vama. Da ro, ne samo se rodi, nego i da raste. Da raste i mi sa njim i u njemu i kroz njega da rastemo. Da ličimo na Hrista, braci i seste. Da ličimo na njega. Po osobinama, po vrlinama. Da budemo hrišćani, jer zašto se mi zovemo hrišćani? Zovemo se tim imenom, a živimo kao pagani. A ne može tako. Ako smo hrišćani, onda da veličimo na Krista, onda da mislimo kao on, govorimo kao on i djelujemo kao on. Da slušamo njegove riječi i da ih držimo u srcu, kako je rekao u ovom svetom anđelju, ako hoćemo da budemo bloženi. A sveto Iako zvuči čudesno, a jeste čudesno, iako možda nekome zvuči nemoguće, ali je moguće, braće i sestre, sve nam se to nudi u crkvi i evo i ovim praznikom, velikim praznikom Presvete Bogorodice, njenim svetim vavedenjem ili uvođenjem u svetinju nad svetinjama, je se biti pripremljena za taj veliki događaj, za blagovijesti Arhangela Gavrijeva, Da će začeti od duha svetog i nama se nudi mogućnost da ako budemo u crkvi, budemo osirnjeni duhom svetim i blagodaću da se u nama rodi sin Boži i da naš lik, naše srce bude kao on, da budemo obraz Boži, da imamo obraz Boži u sebi i da se životom upodobimo njemu i Da postavnemo bogovi. A da bismo postavili bogovi, mi moramo, braći zase, biti u jedinstvu sa Bogom. I to biti bogovi ne znači mnogo boštvo. Svi smo mi bogovi samo u zajednici sa jednim Bogom. U trojici otkrivenim i proslavljenim. A to je cilj našeg života da se obožimo, da budemo bogovi, da Bog živi u nama a da mi živimo u Bogu i da svo vrijeme budemo slobodne ličnosti, da budemo bogovi, ali i slobodni braći i seste, da zadržimo naše imena ovdje u vremenu a i u vječnosti, vi sami vidite da ste potpuno slobodni sve ovo što ste vi danas došli vas niko nije prinudio vi ste slobodno došli možete slobodno i da odete I tako će biti, braći i sese, ako da, Boga, da će da izdržimo do kraja. Koliko god duhovno budemo uzrastali, god se budemo sa Bogom sjedinili, svo vrijeme ćemo biti slobodni. I ako budemo, a daj Bože da budemo i bogovi po mi se nećemo izgubiti u blagodati, nećemo se istopiti. Neće blagodat Božija našu uličnost da pokori, da je da je slomi, kako to rade demonski duhovi, nego ćemo svo vrijeme biti slobodne uličnosti u zajednici sa Bogom koji nam je tu slobodu dao kao najveći dar i kao pečat njegovog stvorenja, jer Bog stvara slobodne brće i sestre, ali ne da bismo bježali od njega ko prokuveti satana ne da bismo ratovali protiv njega ne da bismo buntovali i bili mu neposlušni nego kao slobodni slobodom obdareni da mu slobodno služimo da ga slobodno slavimo da mu se u slobodi poklanjamo da mu slobodno pristupamo u crkvi da bružamo ruke ka njemu i da primam u svetim tajnama tijeva i krvi, kao slobodni, i da zajedno i ovdje sabrani, u slobodi vjere, budemo i u Carstvu Nebeskom, da zajedno oslobođeni od svih robovanja, i grijesima, i porocima, i strastima, i lažima, i obmanama, i džavolima, zajedno sa slobodnim angelima, Zajedno sa presvetom bogorodicom, vladičnicom našom, proslavljamo i u duhu i istini poklanjamo se Bogu našem, u otcu i sinu i svetome duhu kome neka je slava i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.